Garazi Baiguri, Ioldio Stibare, Amikuse, Aiera Bastida eta Siberoko dozena bat autetxid, diramintzatuk, ortzegun goizuntan, pentsaren aintzinean eta bat besteain ondutik, beren argumentuak ere aintzinatu dituzte, zer gartik ipareskoaleriko elkargo bakar bat defenditzen duten. Daniel Otzomendi, izurako hausapesak azpimarratu daugu ipar eskualeriko lugaldearen koherentzia. Ba, igu, pentsatzen dugu eskualerren mailan koherentzia bat ba, badela, eta kompetentzia desberdinen dako, hara, izan dain turismoa, izan dain industria, merkataritza, laborantza, energia, nahi dituzun eta kompetentziak hartuz, pentsatzen dugu, strategia bat nahi balimada eraiki, ez dela, ioldi hostibarri mailan egiten al, basena forma mailan. Hore, iguziak eskualerren mailan egin behar dira, hara, eh, denak hau batez mintza egiten eta pizu bat ukan dezagun. Jeanpe hiritek aloeko auzapezak bere aldetik ergaiten zaukun Xerbitzuen atxigitzeko ondoko urtetan zaitasun handiak izanen entzirla egitura txipientzat. Nahhi batetik zer gutsi eta jenten nora halbesan joan bat batzen, zor aldetik eta bize aldetik uh, geagota zailago dake, uh, zen tab bon eragingoak uh, uh, aldetik eta ontsipiter alia la kinguak ke bai beste egitu etaik bai akiten eskualdeki edo departamentu tiki beti behai da nahi batu eguk uh, zerbitxiek uh, etxek egue uh, luraldian habusik uste dugi dugi, uh, beste nivel bat eta ta eta eskal herriin no osu hon magia hiu e mila biztanle eta bon uh, azkara odiatakea uh, polako zalantzare bu egiteko Editura bakar bat eginez iparesko alergia rentzat ez dira ahazten ala ere urbilagoko egitura tipiagoak Daniel Otzomendi Bistandena ez dugu ahazten uh, urbil tasuna errenai baita biztandena gu zer nahizanik eguneroko lana uh, urbil buruz egiten dugu errenai eta beti herritaguer ganat uh, joiten gira eta hekilan dugu lan egiten. Eta hor ere izain dira eta hortako lan eginen dugu ere azpi egiturak izain dira. Azpi egitura huriek arrezakete oraiko hamar egil karguen ere muak eta tokiko serbitzuak baita ere zonbait eskumen ere kudea ezazkete.